Karibu mtazamaji katika historia ya Kabila na Wapoguno. Wapogoro ni kabila la watu kutoka Kusini kati ya nchi ya Tanzania. hasa ni mkoa wa Morogoro. Makao yao kuu ni kipogoro. Asili yao ni Afrika Magharibi hasa katika nchi ya Senegal pia Afrika ya Kati Kongo. Kuna mila nyingi Senegal na ngoma zake nyingi zinafanana na Sangula. Sababu ya kuhamia Tanzania ilikuwa ni utafutaji wa ardhi ya kilimo na mabadiliko ya hali ya hewa. Waliendelea kuhama zaidi kutoka Senegal na wengine walikimbilia Zambia, Zimbabwe na Malawi ndio maana kuna uko mkubwa wa matimba kule Malawi na huko Zimbabwe mtazamaji hadi kufikia hapo katika historia ya kabila la wapogolo sina la ziada asanteni